Tukik gaur nazioarteko egun paketa badugu e, ospatzeko, ordan e, zaila da behisketa bat egitea. Zabak izo zer egin, e, dis, dis guzien eguna da, e, dislexia, disfaxia, disgrafia eta bar. Horrez gain, osasun mentalaren nazioarteko eguna da. Edo eta ere Christof Kolonen eguna, luturarik ez, oien artian, Christof Kolon biztandena badakize, berri baten edo lujalde berri baten deskubritzailea. Ez, etzen koloni izatzaile bat, deskubritzaile bat. Eta eriotz kondenaren kontrako nazioarteko eguna da ere egun, bo, busteri gabe. Gaurko garrantzitxoena ale ere aholtzearen nazioarteko eguna da. Eta, bai, maite ditut nazioarteko egunauek edo nork berea sortzen albaitu. Istut, itzetaputz, edo bai, itzetaputz egun Mundial bat, zergatik ez, sortzen aliteik ez, bederen hola, dorbaiteka ipatuko du itzetaputz eta kontent izanen gira. Arroltzearen nazioarteko eguna beraz gaur, Francesc Arroltze ekoizlek sortu eguna baita. Gure buruaren xerbitxuko beti hobeki zainduak baikira ez? Hoiloen aholtze eta azarigira biztan dena hemen ez deus gaizkiu lehtu. Eta hemen egun hortan eskaintzen dituzte beraz aholtzeak karitatezko elkarte eri. E, hola oien zakit, gorputzaren garbitziko manera bat eri ikusten da horakotan. .000 aholtze eskaini zituzten bi mila tamekan eta urte urte hemendatute joen horurten bostehun mila bon. Ezkira hasiko filosofiak erietan nordaleenik agertu, oiloa ala joltzea. Segur dena da hemen, sosa agertzen dela, eman kortasunaren izenean oiloak bildu, estaiadez berdinetan liburiak bezala, kaioletan aldiz, edo barnean atxiki, solan, menen txustut ez kanpora atera aire hartzeko. Berriki UFC kesuazir egiturak atera zuen inkesta bat. Gerozta gehiago, jende konsiente baita. Ebe, zirela bizikion gitratatuak oilo horiek agoltze merkeenak nundik eldu diren ere justuki oilotik bai, bainan kaiola zerratu batean atxikiaren oiloaren gandik eta supermerkatu batzuak hori ulerhtu dute. Eta hor doan zer idazten dugu, ebe mezu positiboak kutsa hoietan argazkiederekin, maiten dugu oilo bat eta ondoan laborari bat pozik elgarrekin lagunak baitira, gure herrietatik atera joltzeak, gure ekoizleak badute talentu. Hori irakortzen da kutsa batzuetan adibidez. Edo batzuek barneko oiloekin bakarrik lan egiten eta supermerkatuan txaltzeko bioa untxam hartzan baita, ebe kutsa berde bat, eta bioa kere salduko ditugu, eh? hemen gaindire olakoak ikusten baitira. Eta etikarentzat e, bo, bestegun batez oinen dugu etika. Bo, ez tautzet deus ikasiko, eh, idatzia da 0 bat, bi, iru, zembakia, hor, beraz, dependenitzen du nola, heziak diren, biotik, kaiola, rat, beraz, eta zuen amatxik ez baita hotzie, gehiago, emaiten aholtzeik inietzik ertatzen baitzakun bezala, segurniz, hortik, eh, lekuko ekoizle bat izan mehar dela. Oiloa eta arroltzea lehenago soinden agertu hori erantzuteko, erantzuteko zerbait balitz eh? oilo bat erruten urre koloreko arroltzeak. Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta horreintxetan aipatzen zuen berrietan Bernadetek, CGTek, laben kontrako hausi berria abiatu du Sindikalistai zaitean manera dezberdinak edo batzu berri zeneatzen ez dakitzen zuten aulertzen hemen. Neguboriak taldea hemen txe, sindikatuak antuarekin eta ondotik, laster laster, biminutaren muruan, Loretsu Bergunian, zientzia mundu gilunortan txartuko gira. galdu sto borokatu Taldea hemen, sindikatuak kantuarekin, eta ezan bezala, ebe. Segetek spaitu berdin beste deuz egiteko berriz ere hauzitan emaiten du uh, lab sindikatua Eta orain gure gomita ez, bainan kronikalaria eta Gure laguna. eta munduan sartuko gira atxalde untan, atxalde hon lore txu... Atxalde hon, euskaldunen zientzia, pazientzia dela iduriz... Bona, ez da duzik ustekurik. Hain hitzak ikasi ikastekua duguna. Baina, ezakit, nondekatela dudan egumataz euskaldi hori, baina ajon gezu gai duritzen zot. <laughs> ez? Pazientzia, euskaldunen zientzia. Ba, euskaldi biziki puritada nire tako, ba, beti bai. egipikatu behar dutene horiari. <laughs> pacientzia. Bo, denaren hor estudausik ustekorik e, Paolo Maciriani haipatuko e, baitugu. Paolo Maciriani italiara da eta zientzialariar ngu, ikertzailea. Ba, mediku, zientzialari eta, eta ikerre. Eta, bo, bere bazterrak inarrosi ditu afera batekin, ikerketa batekilan, eta hori baitzen ikerketa proiektu batekin Uh, biziki irautzailea iduriz eta fammatua baita gizon hori diruztatzea ah, lortu du, ze piskat zientzia bai. mundu honla bai. martxanda. Piskat zaila daude baina bai ekerketa bai, batzu egin zitien em, ba, proteza batzu egintzitien, bai proteza batzu egintzitien buruz, e, nora jaten da, trake o tomiak eta egiten direlaik. Bai. Eta, eta bo, bera, bera zta, xihuzan no bat, eta ekerketa bat egintzitien du, eta beraz bere kasuak eta publikatzen ditu eta gauzada, bo, azken finean, gauhegun ez da ikerketarik finantziamendurik gabe, finantziamendu publikoak ere norgeiagokak dira, norgeiagoka ondiak, bazoriak dira gobernamenduek eta be, bai, gobernamenduek eta gure kasuan, Europak ere maiten ditinak, eta behaz olako diru laguntzak kaiteko, be, beti galetzen dute, beti ze aurken kontzainduzu orain arte, eta horren arabera ikusten dugu, ea presgiren proiektu behi horrentzate maiteko. Eta beraz, ze gertatzen da, balimada, norbeit, aurkikuntza, balimareko bat egindiena momentu batean ondenek erabiltzen dutena, edo zinez irauntzailea duena eta aldatuko diten, duena praktika, eta bere kasuan hori zen, zen protesia, faltsuak, e, ba, faltsuak, artifizialak ezartzea, eta konpontzeko hilzurian direnen jendean batzuen egoerak, eta, eta batzu ez direna hilzurian, hobetzeko e, atxa hartze hori, eta... Eta berak, eh, beraz, egin eh, tzuen edo idatzi, artikuluak zegechtatzen da, normalki iten duzu ikerketa bat, bizik ilusaz, eh, denbora ainitretzen du ikerketa iteko, proiektua presentatzen duzu diru laguntza aukaiteko, okay diru aukaiten duzu, hori ikerketa ere duzu, badira fase ainitz, eta eh, fase hoietan, bada eh, praktika, Nun e, a, be, analisiak itiko imertuzu datu batzuen gainean analisia. Mm. Eta hori edozein zein beraz datuak bilen behar dituzu. Eta datu, datuak biltzeko, deskribatzen duzu, nora biltzen dituzun, zer, zer biltzen duzu, eta noren gana joiten ziren. Bere kasuan, e, berez egintzitien e, ikerketa batzu, erakusteko posibletzela fixazeak gauza artifizial bat zelula hoiei, mm -hmm. ba, zelula humanoei eta hori, right. bom, jef, bere right. ikerketa, hainbat hainbat eh, eh, suietu bazitula bere ikerketan, ibiltzen zela eta statistikak erakutsi datu bat eta hainbat artikulu erakusten zuela bere gauza martxantzela mm -hmm. beraz, hortik ortik haintzina bizkifamatua bilakatu da eta hainitzi ikerlek erabene dute bere ikerketa segitzeko lan hoietan Mm horek -hmm. janaidu beste batzuen txatu direla, ikertzen hori, sigo jazki maitza faltsuak ukan, fe e, faltsuak ez kasu negatiboak, right. eta ezin publikatu, horek janaidu bi urteko lanak bota mm. zikununtzira ere. Hori kontutan hartzeko da, horek beste Bai, inguruko hainitz erori direla, sigo jazki bere gatik ere. Hara, beraz, berak egin du dena faltsifikatuak zuen, dena asmatua zuen, ezak ikun nola lohtu duen bere ingurur birekoa, zede normalki ikasleak eta ikusten dute hori? Mhm. Mm ikusi behar da momentu batean, iku, zenta datuak biltzen dituena, edo badaki daturik ez dela, adibidez. Bitsi da, lehi? Bai, baina u, nik e, ikusiz mundu hori u, um, bitsi da, baina ulergari da olako pertsona bat entzat, e, ez dira berlimiteak bestien zat baino. Eta beraz, e, afet e, frudak e, egiten dira... Gerozketa sojotzago direlarik egin bide batzu. Mm. Eta hor, zer da sojotz be denak diruaren txeka e, joiten diren jendeak dira. Ez da, gehiago e, jakitatearen txeka joiten jendea. Beraz, diruaren txeka joiten zirelarik nahi duzu, aurkikuntza bat dirua ekartzeko lagunduko dizuna. Mm. Eta ez, bate jakitate mailan, ekartzen bat egiten dizunako. Da, badakizu horrekin, gero... E, Ukanen duzunak, diru sagera xax, bat beraz. Be, hain iziendek, e, gauza e, pf, biziki ero, eroak ez, baina ira, irautzailea aldeoktatik, jen nahi du, zire da biziki, eta eta ez bortxaz e, alde honaren Hor, mm. aipatzeko uh, gure laguna, uh, Pablo Mari Matxiarini, barkatu, baina, uh, hemen aktualitate handa, zenta uh, Karolinska Institututik, beraz, Tokolmetik, kamporatua izan da, izkat, uh, uh, ez baitu guzpikatu, den, gure Paolo Horekin, uh, zenta, uh, sistema hortan, beraz, uh, ikerketa sistema hortan, uh, beraz, dirua behar da bildu, eta horiek institutuek, emaiten dute, partez, zedo honola martxanda? Beraz, instituzio horiek dira iker, Ikerzentruak, Ikerzentruak berez universitatea hilutua dira eta maitea intuzte marztorak ere eta horiek. Ado. Beraz, berez, iker, Ikerketa zentruetan badira ere ikasleak eta hori. Eta normalki, lehen universitateari osoki lutua zen. Horainpiskat autonomizatu dira eta bedenak, beraz, diru laguntza horiek zinez gobernamentuak maitea Gobernamentu, eta batzutan fundazioek, eh, fundazio pribatuak izaiten aldirena, bada, ba, suedean, badira, fundazio batzu, jendeak emaiten dute dirua zientziari fundazio hortan, eta gero, bezu egiten zira, galet, proposatzen zu proiektu bat, eta hor. Eta hor, beraz, Karolinskak uh, hartu zuen matxarini, edo emantzakon, dirua, Uh, bere ikerketaf faltzurenzat jakinabe Ez gabe? ez, mira, hori da <laughs> konpikatu urtzea. Eh, Karolenka ukaiteko lanpostu bat biziki saira da. Eh, mm -hmm. gaur egun zientzialari lanpostu bat ukaiteko hizi garri saira da. Dituzuna dira kontratu txipia initz eta olako e, Eta gero profesore lanpostu lanpostu ikerle lanpostua da profesore, mm -hmm. Beraz profesore izateko badira nor gehiagokak eta hor bai institut, institutuek dituzte irekitzen postuak. Beraz, zer egin dute Karolinska Istituten nahi dituzte prestigiozko profesioriak. Eta prestigiozkoak zenta horiek diruek arreko diete. Mm -hmm. Ibiltzen dira azkan finean diruseka izituzi horiek. Normalki, ikerketa zentuak direla eta jakitatea ikertzeko hor direla. Da, azkenan zirkulu bat. Prestigioa xekatzen da, hor duan uh, zientzialari famatu guai, uh, famatuak erakartzen dira, eta ondotik horrek dirua erakarri, zer hori da. Zerbait, Baina egiazko, barne gerlak dira, zenta garaian gudeia godeia gazte, bo, goginen gazte talde aski handi bat. Han. Bai, ni Karolintzkan nintzen eh, laburtez, Eta postdok nintzen kontratu txipitan e, 6 ilabeteko kontratuak eta bukara niru ilabeteko kontratuak. Hori kontotan hartu behar da, hola da. Eh? Eta atzegitak entzat e, kontratuak e, be... Ba ziren, denak ziren e, seguritate soziali gabe eta jana edu zuzula osasun gintzako deus eta, eta zuzula langa bezia unkitzen algero. Ba karrik e, parentesi bat emaiteko, ba oso, lan kondizio biziki txajak beraz e, maila apalentzat eta prestigiozko, baina piskat gora mailentzat ere, e, egoera ez da honaz e, biziki biziki zainada postu aukaiteko, eta beraz ikerle gazteek sortu zuten talde bat Galdetzeko postuak idikitzea ikerregaztei e, Karolinskari, baina Karolinskak ez du nahi. Egiten duena da, milioiak ez bi profesore urtean hartzeko. Mm -hmm. Eta ez du idikitzen posturik... E... Izen famatuak, ez? Hori, bai, bai, bai. Eta hori egin du guanginelarik egiten zuen urtero. E, Artzen zuen beti bat edo bi, eta gure garaian e, hartu zuten neurozientzietan biziki famatua den bat, badakigu egun batez noberaukanen duela. Mm -hmm. Eta bera, deia profesore da estatu batuetako uniberstate batean. Beraz, ez dute du posturik irekitzen beste eta diru joiten da bat edo pertsona bat edo biren gainean elburua beraz azkenean, hor gertzen dena sokrate no sunas elburua ez da be zientziak akotzen hartzena intzinazia edo jakintza aurrera eramaita baizik eta uh, institutu horren uh, prestigea bai bai fama Ba, be Deia instituzio hori eda Europako famatuena, Nobel prezioak emaiten dituena, eta baduzu duzu norgeiago kabat instituzioen artean, eh, norden famatuena eta zenta berez, erraigiten da famatuena berdin oberena. Mm. Cambridge ezautzen dugu, Oxford ezautzen dugu, eta Karolintzka hoi bat da. Ados. Eta da, erraigiten duzu, ni Oxfordetik kenduna, naiz erra nahi du, eh, zuk baliosura. Mm -hmm. Ta hori da jendeen inkontzientzia antaz dakitze, baina azken finean egiten dute da aianen helburua da prestigioa mantentzea eta igotzea igotzea igotzea kapitalismoa da hori, ez duzu sikuran aski baduzunaekin. Eta eta beti nahi dute gehiot, eta kasu hortan prestigio gehiot nahi dute, nahi dute mantendu aian lehen postu hori. Mm -hmm. Nobel prezioak han emaiten dituzte, beraz hor da joko dubilea. Han emaiten dituzte Nobel prezioak, gaur nahi duango professoreak dituztela Hautatzen nori emaiten duten nobelak. Kasu hortan askio obiektibo ego. dira zenta ez da antxu uste dut uste. Bai, be, e, bakarrik bein gertatu da Karolintzka Institutuko norbeitek ukanduela nobel presioa. Beraz, zertan dira hor Karolintzka Institutuan. Da, nahi dute konbentzitu nobel presioa emaiten duten jendei, e, nahi dute egun batez Karolintzkari nobel presio bat etortzea. Mm. Beraz, hortarako jo, eiten dira profesore horien txika. Mm. Eta hor? Arapatoak izan dira, askin denko bai, ostaren. Ba, eh, chantsarik ez ukan edo ez dakien begiak etzi utzte hainiz gauzaren gainean mat, matxeari ni zenta jende batzuek ejan diete, nik egin dut eikerketa hori ta ez tuturi ateman. Mm. Beraz, hori hor eh normalki astundu inkesta. Bai. Eta hori ez dute egin. Eh, importanteago zena publikazio horiek e, igotzea eta segiltzea prestigio hori mantentzea ta. Man, prestigioarekin zer gertatzen da, nahi duzula denak okutu, guk gu genituen egoerak salatu nahi genituen, eta aldi oro denazen be, publiko ezartzen zinularik, be, zinuen gerla asten zela, eta horiek nahi dutena da saiestu prestigioa ustea, besterikaze. Eh? Berazok prestigioa utzi saie, zer gertatu da, eh, be, Nobel Nobelprezioak emaiten duen eh, mailaren sekretarioak utzi behzula bere postua, eta guk ezagutzen ginuen rektoreak ere beripostu postua utzi izan duela, denek demisionatu. Te, normal da, eskandal da, jendea hilda, jendea hilda. Zerda, hori da, ez guai patu hori. Zerda, e, e, beraz egertatzen da, ikerketa iten daraik, ikerketa beraz da, jakitate behiak, praktika behi entzat. Beraz, e, batzutan aski fite joa iten da, kasuoietan, e, gehietan demoragtzen du praktikara pasatzeko. Baina, holako egoeretan, nun, aurkikuntza animarekoa den eta uste den zinez aintzinamendu dela eta obetuko dela egoera, pazienteei eta, e, bari madira ekerketak erakusten dutena egiten aldena eta hori, pazienteareta ara pasatzen zira urte pare bat e, beranduago. Eta beraz, pazientea bizi izan dute operazio hori, nun ezagia izan zeien trake hori, faltu hori, mm -hmm. eta hildira. Indira andan amat, ez dira bat hainu bazenetzen hainu hila, eta batzu dira, um, bon, ez, andan amat, ezaketzen bat ziren, eh? e, baina hara, e, berazien dira hila mm -hmm. operazioak eta gero, ez segitzen segi, segidan segidan eta, eta zer gertatzen da, operazio momentuan ez direne ziltzen, hori, e, tipo horiek loktu du bere burua babesten, astapen horietan. Eta, be saltatu da dena, hainbat, e, feen, estelako neok salbatu, azken finean, e, operazioetatik iraunkohtasunean, eta, eta beh, saltatu da dena, eta, beh, eguretzat, beh, eguretzat, beh, eguretzat, bahnean, zailtasun guziak bizi izan dugunentzat zat, e, edeja da, zenta, edeja. Bai. Da Bizkaia izbergiaren e, punta erakusten du nola funtzionatzen duen akademiak gaur egun eta akademia kapitalismoan osoki sartua da. Hori biziki zeira da unertza kanpoko jendearentzat mm. eh mainiz mm, gira ainitz e, zake bai, ez zakenola behan maiiz gira joan e, egitera ba ni noiz hasi gita egiten e, nahi nolerako eh norgiaguko hoietan sartu e, eh nuen egiten nuen ikerketa ez segitzen utzi kerketan. No? Mm. baina pas pasan naiz, isla lan lan ez dira naizelako gai e, olako munduan e, segitzeko mundu hori skisofjenikoa. bai baduzu maitatu zientzia eta fe, maitatu jakitatea eta egiteanik irketa eta segitu mundu hori skisofjeniko berekatzen zira senta mm. fe egiazkiz ez, ez da posible e, diruaren chekailu egiten dira denak. beraz e, Bon, be, beste, edo beste, beste, beste modu batera egiten dira gauzak, eta edo, bon, zerren gisaz badainiz gauzak egiteko zientziari buruzta, eta zientifikoen mm. enaiz bat aditu ezalea erez, eh, gaur egun txobera adituak eh, gotor lekuan ezartzen dira, gaur egun hori da, beraz egiten dut zularik gauza, efe ikerketak denek egiten dute, waa, bikain, zartako bikain beharkatu, baina laborari batek ekartzen du e, isi gehiago populakuntzari, janaria ekartzen du egunero, eta beraz, bon, ez dakit, edo garbiketa egiten duenak, e, lehen, edo pupela, pupela puberak biltzen, puberak etzirelarik biltzen, dena jatoinez bitea zen, eta eritasunak hor ziren lapest, gelitu bari ma da, ez da ikerlea egezker. Beraz, prestigio hori e, ere, bon, beste hmm. zerbait da. Bai bai, beraz gainen ha feitorek gaur ditu eta be nik izuen entzun aipatzen uh, uh, eta alta da medikuntza arloan eta historian izan den eskandalu handienetariko bat. Bai, bai, bai, bai. Eta orain ber ber saintz atera begira artikulu bat ne, eta hori interesgarria da saintzen ateratzea artikulu bat kapitalismoaren kontra. Mm. E, esplikatuz gertatzen dena Arronintzkan dela akademiaren kapitalismoak jaten duela akademia. Eta hori, hori <laughs> interes da. Ikusiko, beraz, zegeman duen eta... Deu se, <enhancing> ez, espero, ez ez. Egun, za, positibo gali egiten, duen, babestuko dituzte haien e, orain hor, etziren aski babestu. E, eta eginen dutena da prestigiozko jende horiek hartzean, oino gehio haien burua babestu. Eta zerbait gertatzen mani ma da bestearen klupa izatea. Mm. Bon, ebe mtsa, zientzia, mundu interesgarria, pazientziarekin <laughs> nahiak duduko beste lako. Uh, bestel... beste manera bat ez bintzen aldira, helgaren <laughs> <laughs> <en> artean. Baski. <laughs> <laughs> <laughs> Loretzu bergona, Miriskar? <laughs> Zuei. Eta itzeta putz eman kizunean laster, gurekin izango dugu Lucien Cesarreta, maia tzargitalatxearen izenean, maia pelot uh, idazlea ipatuko dugu, zendu uh, baita eta uh, beberak zientzia fikziurako lehen euskal idazleetariko bat izan zelarik, gure ihatian ere emankizunak eskaintzen eskain zentzitu erarik garaian, berataz, berataz arituko gira Lucien Cesarreta rekin laster. Bostak eterdi bementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Maastru edo zurgin bat teilatu batetai gerurida txaldeontan ezte entzubiin, laumetra goratik, gerurida, xeri oskikolpatia bayonako ospitalera taltsatu dute helikopteraz. CGT berriz ere lab hausitan emeiten Oztiralean lab sindikata bordeleko auzitegirat deitua da berriz Lehen hausia Zerjeteren alde joan zen bordelen Eta gero paeseko kasazione korteak Laberi harrazoin eman zakon Berazen presatipien bozetan aurkesten haltze laba, Eta huai CGT sindikatak berriz lab emandu auzitan Labek estaki zer harrazoin Otilarian hasi dira lan gelditzeak egiten Baionako ospitalean den kardiologia zentroan langile pribatuko eta Gbio taldeko zuzendaritzaren artean, aerabide bat ezinatxemanez ari dira, Estatu privatuko langileak hiilabettian hirutan hogoi euro gehiago galde dute eta egun begiz greban jadri dira langile batzu eri zain eta ereri izen laguntzaileak gehien bat. Lider Bi, Europak bigaren programa Euskal Mendiaren alde, baserigunean indartzea laguntzen duten xedeak sustengatzen ditu programa hunek, hama ero proietu aztertu dituzte, milium bat, seien mila euroko diruk eta ekartzen du Europak, bainan hauez aski izanez, beste kolektibitatek ere, beren ekarpena eginen dute, Lider Bi, bidarain orkesto dute eta bereziki hautatu dituzten lau proietu Mende garapenerako. Jean-Louis Davaan, siberotar filologo eta euskal zaleak du eskuratu aurtengo eusko ikaskuntzaren Manuel Lekuona xaria, euskaran eta euskal kulturan ere duen lanarentzat eta ekarpenaren zat ukando xari hori. <totipasik> But it's it's dudan for me what, what pop, dudan, pop musika irratian entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behar dituena da. Astela mordinak. Astela mordinak, ilabeteko bigarren astelen gauero arratsiko pertsitatik amarretala. Pop, rock. Eta folk muzikak a tunduko joaneman kitsuen. Gaueko hamarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irratzaioa. Aste lehenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta harrabotskampainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tazua. Ja. Eta ostiralet Metalgarrasia, Metal ebankizuna zona. Metalgarrasia ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itzi mando Aztehuntako, utsumandokan, Charles Bidegen zinen zaiku biharitztara hitzaekin bena txoi batten izzena bada biharitztarunen gibelin. Dela inako, dele to, erantzale, a ah, biharitztara serdatit ote, berbara suriola ez tabatere on, tabarnian deusestu, hutsaba. Bainan bisiti totiak zenu arro-arro da. Te joe txeverian zergatik independentista ernanin eta ez baiunan librutik elki iko Irautzagaraian, apesak funtzionario bilhakatu ziela eta Euskal apesak holdartu. Milazazazpionta laurogo eta amarean, irraulzale franxeseek finkatzen dute la Konstituzion Civil du Klerje delakoa. Apesak bilhakatzen dira funtzionario. Euskal Herriko apesgeienek e refusatzen dute, Konstituzion Civil du Klerje hori izenpetzerat eta refrakter bilhakatzen dira. Einaute txamendik aldiz, behe kantagintza dela eta Aitachi kantoia zertaiketa nula sortu den aipageia. Kolerazko kanto bat, mugen barnean den errealde bat, nola kakain erdian utziaginen. Jendeka aditen ziren, Gerla eiteko eta gio leheriten ahalgin dien. Amiketat edo putetxetat edo nahizan lekutat lekutzen ahalgin dien, horizen estatuak iten zauna. Itzimando Itzeeta <ETS2">. bo bo itzeeta bo, itzeeta itzeeta Eta prentsaren aipa mena, orain itzetapuz eman interneten itzulineo bat itendugu beraz berria puntu abiatzeko eta iruña aipagai uh, okupatutako eraikina usteko agindua epaileak eman emantzuela berritxidu aritz homeok udaltza protokoloak berrikusiko dituztela iragarri du segurtasun zinegoziak ondoko larumatean elkarretaratzea eginen du nirekin taldeak poliziaren oldagaldia salatzeko. Argazkitan beraz ikusten da prentsa horrekoaren irudia eta eskuen artean beraz uh, be kolpean ondotik uh, zaurituen irudiak agertzen uh, dira. Berrian, Aipagai, Hemen, baita argian ere uh, titulu honekin, Aritz Romeok dio. Otamendi epaileak eman zuela Iruñan okupatotako etxe hausteko uh, agindua. Aztele nuntan, erramezala, eh, eh, gina gehraldian, Fermin otamendi epaileak emantziela parte hartzekoa gindua etxeko diabeek salaketa aurkeztu ondoan. Bestalde argazkitan Mike Aranburu Nafajoako hogasunekoeta finantza politikako kontseilari argazkitan Dagoki onona baino gehiago ordaintzen dio Naak Nafajoak estatuari ala zerdianon hemen uh, txosten baten arabera diferentzia ehun milioi eta begetaboeta hamak milioi artekoa da Espainiako gobernua osatu gabe egoitea sama handi bat bihurtu zaio Nafajoari beraz bimila ha Zerra bitartean Espanjaren eta Nafarroaren arteko finantzaketa ejemanak, zehazteko negoziazioek lututa egon beharko zuten, baina ikusiz eta go gobernoa ezin osatu zari direla Espanjuan, hor beraz galtzeak Nafarroaren zat, seita sunak hemen, berrian, bestalde berrian, titulu nagusietan tenure untan, Nafarroa oinez, Euskararen soka sendutu nahi dute Lodo xako eta Bianako ikastole Hemen uh, prentso horreko bat uh, egiten berazagertzen uh, dira. Seksuera aurkako kanpaina jarriko dute martsan igandean, bianan ospatuko den Nafarroa oinezen. Besteak beste, lehiotikan, ETS, Txutxini bainez, Izaki Gardenak eta Triki Dance taldeak joko dute. Hey, hey, Argian bestalde tituluna gusietan hemen uh, argazkitan Donald Trump eta Hillary Clinton agertzen direlarik titulu hau Eraso machistak direla medio tentzio haundiko eztabaida Trump eta Clintonen artean Emazten kontra egindakoa dirazpenak aurpegiratu dizkio Hillary Clintonek Donald Trumpi Unek aldiberian Bill Clintonek izan dako seksu Iskambilak ekarri dizkio gogora, e, beraz eztabaida tabaida prentsak aipatzen dena hor Clinton eta Trumpen artekoa, argiako kastari batek beste manera batez aztertu du. Kurdistan ere haipagai argian eta e, titulu hau Kurdistango gerillarien benetako irudia ez da begia hundiak eta Angelina Joliren antza dituen gazte batena hemen e, elkarrizketa bat Marriam Fatirekin errifusiatu kurdua da Bilbon kurdua eta emakumezkoa iranen errifusiatu Europan iru zama oiei kontradiagidie beraz Mariam Fatik konzientzia duna eta aktivista, aktivista izaitea ieslarien odisea ditu eta Bilbon bizida egun argian uh, beraz irakurtza musie berekin egin elkarrizketa ZGTek laben kontrako hauzi berri bat. Abiatu du, erran bezala, uh, berri eta nere haipatzen eta media bazken nere titulu nagusida hemen nahiz eta parixiko kasazio korteak laben alde jo zuen irailaren hogeita magean joen astean CGTek sindikatu a bertzalea berriz hausi du bordaleko istantzia hausi tegian hausi aurriaren amale hausi aurriaren amalauean iraganen daba momentuz labek ez daki zer leporatzen dion berriz CGTek bestalde xilaba eraipagaik azeta puntu eusen, sustra ikoli garaile, bai gorriko final erdian eta uh, beste gaietan, hemen Jean Lui Davan, haipagai, Jean Lui Davanek eusko ikaskontzaren Manuel Leku onasaria, baitu eta aipatzen dugu ere sempedeko errikoetxeko webgunea pirateatua izan dela iduriz fitsategien konponketaren truke, bai sari bat, ere eskatu diete eta bestalde media bazken Jan Lazal haipagai media partek eh, beh, artikulu berezibat baitu Jan Lazal etaz eta hemen bere diru erabilpenak salatzen ditu bere ziki eh, parlamentari lanetarako eh, man behar luken diru hau, ez duela ongi baliatzen hemen maiten ditu se eta tartean pertsona bat zu pagatuz ez direnak bere lanean ari media bazken se edota Média Parten. Il ramène ça là, du le sekin buka ceco prince chat soulia ou et da talikuko zergak idolis ez da toko 2007an eta bestalde uh, autobat EGA eta sut polizia autobat argazkitan emen uh, ikuzgai terre chalevincien sud-ouesten chez tachunak itzeta putz Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal irratietan. Laster gure ilan Lucien Cesarretar amezala mahi pelot zena, zarituko gida, atxalde honetan eortzi dute, Euskal Idaz Lea, Talanz Irian sortu zen, 1200 eta zazpirtean, Euskara ikasi eta Euskal munduak sordio kultur bidea beraz gari batzuen idekitzea, hori uh, beraz maia zarkitaletxiko luizien etxizagetak idatziduen bezala, laster gure gomita izango da beraz. Eta anartean lehen entzuten zenuten berdin uh, autopromo soinu eta nahzteleen urdinak gure laguntzaileen emankizunak bere xartzea egiten du bere lehen saioa beraz xarri izango da entzun duzien bezala eta uh, behazke En, uh, musika uh, biotzkolpeak aipatuko dituzte eta uh, doziak berezia Leonard Cohen artistari eskainia izango da gaur gauean eta bereziki bere lehen diskoeri. Suzanne entzoten dugu, hastean urdinakenean bertin etzulenena sarhi. Suzanne takes you down to her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you home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 Lady of the heart And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the sea seaweed There are children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body, with her mind. Susan Bates, and I can't wait to see you. Aiena, ipagaietan izango da artista hau, bereziki berelen diskoak aipatzutko dituzte patxi Duturni eta Joanes Garzia Basurko, kerztelen urdinak gurentz, uh, gure laguntza ilen eman kizunaren lehen saioa sasoi berri untan, behatziontan eta ondotik ere hot shot eman kizuna musika saioa ere uh, rege eta ska doinuak nagusi izango direlarik Horain aldiz, gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantzai didarrekin euskal irratietan. Mai pelo zena, zerren bezala arituko giragaur, talanz irian, sortu zen, mila behatziunta berroita zazpi urtean, euskal idazlea, mai atz argitaletxan astapenetik agertu zena, gurekin dugu, lucien txezareta, atxalde hona. Mai atxalde Agiri batean idazten duzu, beraz, eh, bere memoria horreitaraziz eta bere ibilbidea horreitaraziz. Eta esaldionekin ere bukatuz, Euskal Munduak sordio kulturbide aberrazgarri batzuen idekitzea. Zergatik? Eh? Uztetut, ala dela, uh, alde batetik, uztetut, uh, ere du pertsona bat dela, uh, gertatuzen bezala, hirrogoita hamar, lan lagoia markala horietan. Ekaritate handiko jendeak, diakintza handiko jende hainitzek, eskoal kultur munduari beren ekarri ekarrizuten eta uste dut lehen oha da, megi pelot zuri nolera eskola handikoa zela, reiten den bezela, eh, agregazio bat lortua zoen e grekoz eta latinez eta ere saletaxun handiak zituen sientzia fikzioa riburuz. Jaina uh, bigahan munduko geraltik landa autoe hainitz izan dira horhenago ere bidan orduan noan ezagun Alzimov bat dela Amerikao bat, uh, delako hobotak uh, giso orain aipatzen diren horieken, mm -hmm. uh, nolahan fikziozko gauza batzu zidan eta oftaz hainitz gauza iidaz zituen eta beste mu du batzueta, eta batez ere zienziako uhat zaitz egiten bezituen uh, uh, ah, atomikoa anatomikoat, Espazioaren ezagutza eta horrek, uh, sientzia fikzioaren uh, mundu hori haski uh, uh, lagundu zuen. Basiren, elementuak or, mundu berriena esmatzeko eta mundu diagran, bendur gari bat zuen, hain uh, zirean jartzeko. Haini pelot, misik izaletuazan uh, hori egin edo autore hainik ezagutzen zituen eta uste duz ere hor. Oh, Uh, musika uh, munduan, ahaz uh, taletua zera, eta bereziki orpera mundu horiek, eta uh, dut horrek uh, espikatzen duela gero Wagneren, tetralugia, samatur, tarik, egintzen duela gauzat zu eta uh, hola orduan, uh, bon, bia da hori tantzen, biziki saletua, beraz, eh, norregan, kultur, klasiko, greko, latino, horrekin, mm. e, eh, eta kaxele gondan bizi guztian, eta bestalde, bazuan, tzareta xo berreziori, musika munduan, eta Er scizia fixivo a nute dout orren ecarceatșet tore molddeean et avelisti orisse ladogoit a ou guri rappia și sedik ladogoit a birou laborstru pe onietan ate an a testz ca și ke tozen sen et a egiten gritoen am certi sa cela aski maii pelotel muu ortaz aarki toa guinine ga ke bere si mundu germanikoaren Nolerra mitologia horteik ateratu pertsona haiekin eta egiten zuuen gaza batzuen, animaleko lana egiten zuen, esku sinddazi textou eta fotokopiaturik eta onla barretzen eguenen iruz pala aktore bezaela edo irakorle bidtzen zituen bere ohiz lagun, eta berezeki zuten gehitu, Jean Iidirerez koal musean giro langile bezaela ezagutu duna, beti horreiz votaenmosza egiten zuela, gero inglesi dakazle bat angelukua, gurekin txen jakilo tretenia horrek ere eta berak ere, ola, pertsona batzu egiten genituen eta uh, opera musika horrekin nahasif gure hortuko trezneria ahulekin eta biskabat hori lako lanak ekin ditugu irratian hori arindaiz hori uh, irratik intzaz eta hori uh, iruz pala urtez uste dut egin genituela eta gero argam erda idazten zuela ere, eta maiat ba un carpet origan petit bido va sur un texte va bat, veste i va ceco ni ho arpenbat da roda un bat, drugari va pisca va garden sou ella eh cet janegonde i aquesta tendura era totixona baita Mm. Eta ere, uh, ez dut, uh, bato, binan, informatika mundu hortan taletuazen, ez dakit uh, ikutzen duzuan, minan largoi urte horietan informatika, etzen batenea uh, ipatzen, ezagutua ere, guamaginakien gerren munduko gerlaktik landa, lain ordena gailuak eta besteko lajmatuak zilean, minan urrungo gauztak bezala, ikusiak zilean, etzen uh, ordena gailurik bude bazteretan, largoi urte horietan, eta informatika doia ikasten hasia jasen, eh? eta orduan nahiik orko orko saletason zuen, eta eh, agertzen ditu bere testuetan gauzabatzu gerran gulti komprenentzen genituenak eta uh, badakitu lehenko sistema horretan informatika hartzapenean explikatzen ziren gauzak haiditz eta orai automatikoki egiten diren urratzoriek orduan uh, urratzka daizik ziren egiten eta bon, hori bera testuetan agertzen da. Mm. Epatu bezala, eh? Mundu meldurgarri bat, pizkabat, eh, informatika horrek jendearen menzpikotasuna eta agertzen zuen <laughs> maluski horre egiaztatzen alduguna egun, eh? Mm. E, Beraz hor, rola haustu duz miliadar horietan bera, bera idatzietan eta irratik itzan, hor gauza askipolletak ekarri eh, e, zituela, bera berkintza handiarekin. Mai pelot, beraz, aipatzen dugu, erran bezala, beraz, talantzen sortua, ordan izkuntzak ikasi ditu, ipatozu, latina, Gre grekoa, euskara, ere ikasi zuen, beraz, uh, mai pelotek. Uh, Sientzia fikziozko lehen euskal idazleetariko bat, beraz, uh, azpimaratu duzun bezala, maiatzen atera zuen uh, bihar koroitzapenak eta tele amarauna. Uh, hor, begipean, badut, telkarrizketa bat, ahmi, arma webgunen atxeman dutana, ta Azken galdera, aski hiringaria txeman dut, ez dakit bere originalitatea ipatzera alden ere egirakurri zeren nola zen edo zer hageman klase duzu maia jendearekin diendearekin eta erantzuten du problema zera da, ez dakit dala andro, androideak ala gizakumeak diren? Bai, hori androideak hori da konzeptu bat, eh, prozeski, zientzia fikzioan haukitzen dena. Eh, uh, Androidoak ndende jazkoak diren ala ez, zenta zienintzie eh, fikxiboaren uh, norejan asmakkizuun edolorurkuntza handia izan da uh, pertsona i batzu asmatzea erdi materialak erdi uh, norejan arraragizkoak eh, eta bizton uh, eh, da hor bere gorea eran duzu bezala agertzen da horulako orako galdearekin irrie asko egiten ginuen e, eta <laughs> etortze baitzen ezte dutko normale dizela bat sustar e, eta bon, ustetutz hori pizkat bere bere umorearen adierazgarri dela okerro e, e, mai gipeloten ekarpena ipatuz e, ere bon askan vede askan la metade ramerdage qual casquette horietan baionako unibertsitatean ira kaslego eta askan urte hoetan nola eran e, istegi elektronikoetan ere Barte hartu duela, zuzen bezala, mm -hmm. biziki pertsona zehatzazen, eh? Uh, Egan nahi nuke ere, biztalde, nahi uh, pelote gondela arremanetan Joseba Sarri onandia dekin, hori niz, Joseba Sarri onandia preso zelanik uh, beriziki donostiako martuten ekartzen lortan, harremanak uh, eta uh, gutunak uh, iortzen zizkiola, eta jortzemak ere idazten zituela, oh, maietzan hor kituko dira, horren uh, gauzabatzu eta beriziki horren izor baliatu ginoela, jortzemak uh, maini peloti iorri zuen uh, gutun uh, letra bat ean, hor marrazkiak ere egiten zituen kartzelan, eta biziki podita badago bat orla, uh, alako armola bat bezala ilargia Ilargia bezarkatzen duena, hor izan da gartzelakoen ametsan onaspeit erakusiz, eh? Oro har, nertsona biziki idekia eta nekitatea aldikoa izan da, mai? Mai pelotz zenas beraz harri ginen, lucien txezarretarekin, gamezala euskal idazlea beraz zendu baita eta amile esker. Bai, akurra, atzalde bat. putz? Atzaldeko bostetatik seietana, Arantza Ididarekin, Euskal Irratietan! Ütsumandoka! Astehuntako Ütsumandokan, Charles Bidegen jinen zaiku biharitztara hitzaekin, bena txoi baten izena bada biharitztarunen gibelin nagregistrra ah, zergeratik dute. Behar badar soia arro, ez da bat ere on eta baginaan deusesttu hutsa da baian biziti tokiak zen du roro da. BeHxe begian txarten zergatik independentista ernain eta ez baiunan libritik erkik aikogia garaian Apezak funtzionario bilhakatu ziela eta euskal apezak holdartu. 1905-a horrogoita amarean irautzale franchezek finkatzen dute la Constitución Zivil du Klerje delakoa. Apesak bilhakatzen dira funtzionario. Euskal Herriko apesgeienek e refusatzen dute, Constitución Zivil du Klerje hori izenpetzerat eta refrakter bilhakatzen dira. Enaute txamendik aldiz, behe kanta dela eta aitatxi kantoia zertaik eta nula sortu den, haip kolerarazko kantu batak. franciako mugen Barnia den herrialde bat nola kakaain erdian utsa gin. jendeka egiten ziren, gerlaa joiteko eta geo laher egiten alginen. Amik eta edo putetxeeta na izen lekuta lekutzen alginen hori zen estaboak egitenzauna. Itxeman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 Ja, ja, ja. Eta ostirale Metal Garraxia, Metal avance zona. Metal garasia, ni eta ni brutal. Euskal Irratiak musika zalen Irratiak Hotshot izango da. Sahi emankizuna, beraz guren entzuleen, gure lagontzaile eta entzuleen emankizunak ere espero dezagun. Eta sahi ere hasteleen urdinak, sasoina, bigarena abiatzen du bikoteak. Is... Gustoko dudan pop musika, irratean entzuten dudalarik, burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko, egun entzunaldi behar dituena da. Aşte len ordinak. Aşte len ordinak. Il avete ko bigaren, aşte len gawero, aratsiko bertzitatik amaretala. Pop pop. Eta et folkunchika, a tundu ko joñe man ki eta et joa shaking. Aşte len ordinak. Eta horreginagurtzen zaituztet hitz eta putzen mankizuna hortan bego gaurko bihar elkartzen gira beriz. Bostak eta seiak artean hitz eta putz telebista ut, zigatiia pitz eta hori egung guzirako balio du. Eez horen batentza zen bakarrik. Okkikus nauzi naiten duzu, zuen osasunaren zatari naiz. Eta bihar gure aiipagaietan gauzarunitz, Tarean ere be horgetarazi zaste artero ustiraleko kantu zuten dugu, Eta maialen argzalius, izan zela joan hostilalean, kantu bat sortu zina espresuki euskal irratien zat, eta bihar berri zentzuten alko du zina besteak beste, seiak euskal irratietan.